Epa Entzuleok, hau, iratrar fundazioaren, podcast saioaren, zero zenbakiada. Bi mila eta hogeita bat urtetik aurrera, iratrar fundazioak, lanzean lanzean, alegia noizean behin, podcast saio berriak ditu, Gure burrukaren aktualidadea e ideologikoa aztertzeko asmoarekin. Eta gaurkoan, Euskal Matxinadak hartuko du protagonismo nagusia. Iratar fundazioko kidea den Andoni Olariagak plazaratu berri du Gure fundazioaren eta Xalaparta Digitaletziaren eskutik liburu saiakera hau eta gaur Euskal Matxinadas arituko gara hemen Iratzail Horretarako, alabe digirratian, Andonio Lariaga berak emandako elkarsketa, izango dugu izpide. Euskal Matxinadari edo irakurketa historiko bat egiten duzu eta ondoren hogeita bat menderako zenbait ezta da. Planteatzen dituzu ere Liburuan, hasi hasi beharko dugu, Euskal Matxinadaren genealogia zedo. Euskal Matxinada zerri daitzen dio zuan doni? Bai, e, zaila da, baldera raza baina gara, <hihai> da. Nik eraskotan e, e, pentsatu dut. Hori baldetuko galiate nolaren zegoen lukeat nahiak. Bueno, nikuste Euskalmatxina da, hola, eh, gusti la buruan eh esango nuke dela 60 50 garrena marka duka, baina batez ere 60 garrena marka dan e, bai garaian dagoen eh eta Francia estatuarekiko eta, eta, eta mundu mailan e, bueno, sortzen ari diren esker eskerberriak eta iraultzak eta bar, ba, euskal herrian hartzen e, dut forma, ez? Hartzen dut iraultzaren forma, nolabait ere, badana ba, sistemari osotasunako kritika bat, eta alternatio bat, eta askotarikoa, orduan igual euskal matxinada, euskal matxinadak, ez? Ka hori, mm -hmm. tadian faltaz ahio, euskal matxinada eta zitzein bar da, behin ikustu euskal matxinada guzti horiek, nolabait, bueno, diltzen direla, euskal macinada eh, esan dezagun singular singular horretan. Orduan hori da, da, da nola nolabait eh, bai mundua ikusteko era berri bat propioa, baina plantatzen duna hori. ez, ez bakarriz uzen geta bat adibidez aurreko nazionalismo hegemonikoari PNVrenarela. Hori hori ere bada. Ez, eta hor eh, plantatzen ditu, ba adibidez euskalduntasun aulertzeko modu berri bat, direkiago bat, atzean ustendu ba arrasan oinarritutako euskalduntasuna, aiezes. Mhm. Mm eta pues por lo trabajador vasco e, e, e. Eta hori batetik baina batez ere hori euskal Herriarentzako eh e proie eseime se proyecto político vasco igualo dute tayantzume dute hori da da pentsatuko otea diraitze egiten esakiz ba, ba edo es e, zabalagoa da eh nikusteo sartu daitezkera ba, ba sistemari Espainia zatuari, franziar estatuari eta baita ere garaian zegon Euskal Herrian segunda nacionalismo hegemónico ari alternativa eraikitzen zion eh, proiektu guzti hori eseta eh. <tose> <tose> bueno e, e, agian ideia oso simple batzuen pean e, e, ardazten ziranak baina hori hori ez dago nuklea imaginado nagusietako bat bezala planteatzen duzu belaunaldi etena izan zela babiatzerakoan bai bai eta bere irakurri nuen eh, bueno ere Juan Mari Torralde eta Jose Zurmendika Kaulderbina da 50 garrena marka den belaun alientsak hoegezu te etena berdik, denik bai sibeta. Etena eraiki bar dutela. Ozu orduan haien eh, kasuan ez dago la itena, eh? Segiada klaro fantismoa TVetan eh iaia 50 garrena marka da erdialde larte hel dago eser. Daia her publikatzen, osea ez dago eser, da, ez ba kristone represio ere badagolako. Ta hasierako horrentzat ez da ezta ez etena, ez da ez dena sortuberra, baina egia da. Euskal ba, Matxina, daz, reparatzen bai dago alde politiko ari edo, e, bai dela nola baitza badago, badago eten bat, transmisio falta bat ere, ere bueno, badago lako, eta badago eten bat ere, iurgoi e, e, Garen Amarka dako, bela unaldiak japestik urri batzutatik eraten, eraten dut lako. Eta ere, etena dagoain zuzen, apurtzen dut lako, es, aurreko nazionalismo, bazan dezagun tradizionalistarekin. Mm -hmm. alde horretatik bai, etena, etena badago. Horre ere, aipatzen dituzu garai hartako edo genealogia honen hasierako kontu askok, edo ez tabaida askok gaurkotason nausko daukate oraindik ere, gero sartuko gara ere hogeita bat mendeko eztabaidetan tabaidetan, baina galdetunain izan ere, txamponaren bi aldeak erabili izan den hainbestetan entzunizan dugun metafora hori, osatu arte edo bi aldeak ziren arte edo batzeko prozesu harrek ere, gatazkau gari ekarri zituela garai hartan. Bai, bai, gatazkau, bai, gatazkau, bai, gatazkau, Naturalena zela, zelako ulertzea horiek separatuta zeudela, ez. E, orain, orain beteko da, aste batzutana beteko da burgozko prozesuaren urte horrena, beragetan mm. horrena jendeak guruan izango du, ez. Iurtamaikan e, publikatu zen, Gisel Jalinik publikatu zen liburu baten itxaurrean, e, Jan Poxartrek, e, inzuen, e, itxaurre horretan iurtamaikan, eh? berak planteatu zuen e, zehazki, metafora bizi agutzen duen bezala, ez. Eh baina claro, orrekorrido, bai, rekorrida izan zuen nik 60.a markan eh korapillatua eta nikuste korapillo horretatik eh edo korapillo horren ularku, lurkuntza diferente taktika etori ziren labero bestauso batzuk e, ba, ba, ba, ere tartean, eh ba arapare, sido apaganten arte. batez ere eh bueno, eh e, e, Eta kundearen azambrara ezberdin eta maizamarrutei eta gure baitan dira... Lagoaren nola bai berri badago banaketa bat, eta bosgarren nean, hartzen da, ideologikoki hori japatu egiten dira lako, baina esan duan bezala, iu lago eta hamaikan, hori egin zuen horako formulazio hori, txampon beharren dialdiak dira kritikatu zarte bat editen euren beno eka astuiten zuela klaseo borroka eta, eta PGE bat zegoela beste aldean, eta ez duiten zuela ba, Euskal Herria nazio zapaldua dela, eta nola baitu izatea xapun bezaren irela horretti borroka hori ikustartzen zituela mm -hmm aipatuta gainera eaiotaren postura eta batez ere trantzizioko gara jauetan ez tabaida suertatzen da, erreforma eta austuraren artean jarraiko, sistemaren baren jarraiko eta horren barruan hau bilatu edo impugnazio totala eta austura bilatzen artean Euskal Matxinadak bigarren autua, austuraren bidea hartu zuen. Bai, eta bela, nire galetu dira zuen, lenguak baduela orain er.. Eran, orain ere gertatzen ari dela ez tabaida biek Eta nik uste eh, menere izpilio bat ikusi dezakegu. Eh, eh, hain zuzen, eh? bueno, ez, ez da berdina, evidentemente, testo nula diferentea dira, baina Espainiol estatuak, eh, egoezko alerriaren kasuan, krisi politiko, institucional, eh, ekonomiko, izuari larria bizizuen. Eh? Eh, mobilizazio sozial, tangi, mobilizazioa, martxoak, iruko eta gara da, ez? Eh? Eh, Izugarria ziren, eta ala ere, bueno, mai badago austu da, proposamen bat gainenola bai negosiatutako ostura baten proposamena kalda egarai hortako beladunaldiaren parte batek edo mugimendu eskerreko hegemonikoa denak gustu prankatzen duna da gero ese eh kas alternativarekin Etabar eh pues askencian de eh egin bar eskein zara saiola norola bai jarriari proposamen taktiko bat ez dela posible Eztu ingutu horretan ere, da irabaztea momentu horretan zaki, maun bonok armatu garen bitartez, ez dela posible, hau da, ustura bat bai planteatzen dute eh, estatu horrekiko, erregimen horrekiko, baina nolabaito, horren barruan ez, eh, lehen pausu bat eh, ematea eta proposan bentak du ez dakitenez kiten ez, nolabaito, bioien batura, hau da, Eh, gara jartan egiten da analizia eh? nahizta egon no oso, oso egoera eta krisi ekonomiko-sozialpolitiko hartia eh, dauden balintza objetibu eta subjetibu eh, irakurketa hori egiten da horrek uzpen bat egiten da eta espaniala estatua eh, konstituzio bat hon hartuko du demokrazia formal bat eh, formal batean zartuko da eta hori ere hori hartzen da, bela hori horrek legitimidade bat ere mango eh? la ordon badago irakurketa bat ere, esaten duena, ez? Bueno, igual baldintzak, digautza, oza, apurketa hori, totala izateko, baldintzarik ez dago. Iguanda nola baiteko, apurketa, baina, baina porpozamentaktikoa dauken atzean, ez da, kitorpizkat. <laughs> <laughs> Andoni horagariaga entzun dugu, txamponaren bi aldeak, aipatuz besteak beste, eta iruroketa margarren amarkadara, ingo dugu jauzian gaurkoan zai honetan. Izan ere, hilabete honetan bertan betetzen dira berroita urte, burguzko hausia izan zena eta epaitu zituzte lain euskal militante. Hauzio horrek hoi hartzun izugarri izan zuen mundu osoan, gure baitan ere haustura Era gutzi zuen, iragutzi zuen estatualekiko jarrera bortitza estatualen aldetik eta erantzun hondia Euskal Herrian partetik eta gogoratzen horretan, ba, gaur Espatari nagusitzen zaio herria titulupean Itziar Ispuruaren hitzak entzuko ditugu arurtei garo dira eta gure baitan buru hosko uziaren oihartzuna Herri honen bizinaia eta ousardia eraman zituzten tribunalera 16 meskamutila meslari herri baten aurrean epaile militarren parez pare Ha pasado medio siglo desde que el franquismo quiso procesar castigar y volver a doblegar a un pueblo que en las tinieblas de la dictadura se había atrevido a levantarse de las cenizas de la guerra. En 1970, en Burgos, el régimen franquista pensó que condenando a prisión a aquel grupo de jóvenes militantes de ETA, imponiéndoles la pena de muerte y dándoles un escarmiento, conseguiría derribarles y acabar con el independentismo. Epaiketaren oihartzuna Euskal Herritik nazioarkera hedatu zen indartuta itzultzeko eta frankismoari ikara eragin zion. Herri izatea eta etorkizuna zabatu nahi zuen erregimenari berari eragin zion ikara. Frankok, frankismoak, diktadurak bere larderian eta antustean ez zuen ulertu zutitzen hasi zen herria jada esego in la berrogeita marrurtaren ostean ezingo zutela belaunikatu. Ezinetik zutitzen erakutsi ziguten gazte osartaiek eta agugan dira uberen ereduak. Eta irango du geroan, belaunaldi berrietako gazte amezlarien ekinean. Modula osoagoan azaldunak izan dute batzuk buruzko prozesuaren esanaia. Historiaren interpretazio interesatuan tematuz. Ezin ulertu azagian, edo taiz sinyor hartuz oraindik ere herri txiki honetako herrisena bizizuten gazteek imperio handi baten aurrean jaikitzeko ausardia izan zutela. Baina gaur, atzera begiratuz eskerreko independentismoak oso argi du burgosko ausia mugarri izan zela Euskal Herriaren biziraupenerako. Gaur 50 urte garo ta gero prozesua ez da oraindik amaitu. Lehen bezala gaur tribunaletara eramaten dituzte gazteak eskarmentatuz. Erri honen askatasun grina eraintziko dutelakoan. Bidea ez da amaitu. Eta ezin dugu esan gainera, independentismoen aurkako estrategia bazertu dutenik, inguratzen gaituzten estatuek. Orain ere, ukazioarekin eta errepresioarekin erantzuten diote gura eldarrikapen eta gogo subiran Hala Ala eta guztiz ere, berrogei urte geroago, esan genezake independentziaren beharra eskaintza politikoa indartsua dela. Eta beste eskaintza politikoekin aurrezaurre leihatzeko prestatuta dagoela Euskal Herrian. Estatuen jarrera imperialistari ezezik planeta osora iritsi den izurriari aurre egin beharra dugu gaur. Pandemiaren ondorioek krisi sistemikoa gordindu duten honetan gure gizartearen osasuna zaindu eta bermatu beharra du. Herri giza ekinez eta jarraituz Osasuna ere, buru oinarritako bat delako. Ezpatari nagusitu zaio herria, idatzi zuen telesforo montzonek Burgosko hauziaren ondoren. Bai, Euskal Herria ezpatari nagusitu zitzaion eta Belaunaldi Berrietako gaztea meslariok jarraitzen dugu bide horretan. Alorez alor, herri zerri, arri zarri geroa eraikitzen Buru eta Euskal Herrepublika helburu. Euskal Herriak hitza eta erabakia behar du. Eta hori lortu arte ez gaituzte isiluk. Ordule orden batean, labur bildu dugu, honek egin nahi duenaren funtza. Elkarrizketak, aktualidade politikoari, burruka ideologikoaren klabeetan erantzun, gogo eta eragin, eta independenzia eta sozialismoaren ideiak eta burrukak pozkaz batean bildu. Horretarako, Ostengintzatik aratago, tresna berriak baliatuz, zarean eta zaretik sortutako materiala, euskarriak, gogoetak eta ideiak partekatuko ditugu, iratzar gailua izeneko podcast honetan. Beraz, balakizu! Zure MP2 entzungailua edo ordenadorea prestatu, arpideta egitea simple-simplea da, botoi bat klikatzea bezala, edo bestela hemen izango duzu entzungai, aldiro-aldiro, iratzar fundazioaren webgunean eta erria.euz webgunean. Hemen landuko ditugu, elkarsketak albisteak, itzaldietako laburpenak ekarriko ditugu, solazaldiak berriro gogora ekarri, Euskal Herriko eta nazioarteko agenda berpasatu, borroka ideologikoaren ikuspegitik, gure lana hau izango da, iratzar gailua martxan jartzea. Asmoa ordu erdiko zailua egitea da, askar entzun eta goguetari tartea eginez. <mulik> huspegi estrategikoarekin, epela burreko erronka mezu eta estabilitatatik aratago, pentsamendu eta ideiak lantzeko tresna bat izango da podcast hau. Euskal Herria Azke Sozialista Independente Euskaldunda Feministeko feminista lortzeko Estrategiaren zerbitzura.